Щось поблажливе почувається в настрої Боска по відношенні до Володька. І так у трійку з мокрими до коліна штанями вони проходять до двору після до хати. Сонний настрій, Катерина вже спить, інші також. Порається лише одна невістка Ганна. На Володька у світлиці на лавиці чекає постіль і сон. Другий ранок, недільний ранок. Про це знає все. Сонце недільного ранку сходить не так, як завжди, ліс стоїть бадьоріше, поле майорить, мов прапор святочний, небо синє, таке синє, аж ніяково. Мов залізні гравюри стоять на тлі синєви велетенські, непорушні черешні, цвітуть дикі ружі обгіжі, а довгий зі стріжкою частокіл простягнув свої рамена уздовж доріжки на схід і захід зникаючи кінцями у зарослях, бузнику та бозу. Пасіка нагадує забутий музичний інструмент. Хтось ударив по його струнах, і вони бринять, зливаючись із далеким дзвоном, що птахами несеться з півдня, за лісу, де в синій далечі горить на сонці позолотою хрест, і білій над зеленю прадавня дзвіниця. Воздух насичений медовими випарами по роззявлених устах левячих пащек совгають своїми тяжкими задами джмелі з незграбними набубнявілими лапами. Великий квадратовий шмат розсвілої конюшини, що в ній довго живе нічна роса, нагадує килим тонкої тканини, розстелений тут для якоїсь ручистості, а від нього похило довгою стрічкою до молодого дубняку тікає нивка гречки, обсипана міріядами бадьорих бджілок. Чекайте. Зараз із того темного дубового гаю зі співами гімнів вийдуть величезні люди у довгих білих одягах. Вони пройдуть повільно, ручистою ходою, нивою гречки і зупиняться на килимі конюшини. Дзвони литимуться просто з небес. Сонце співатиме величне «Гльорія», Тіні хмарин, що нечутно торкаються землі, торкнуться співу, підхоплять його і віднесуть, віднесуть. Старий Юхим і малий Володько не йдуть цього ранку до церкви, їм це зайво. Юхим стає й сонцем, володько спить міцно й довго, а після обидва сходяться і йдуть. Не зупиняються ані в саду на лавиці під широколистим волоським горіхом ані в курені біля пасіки, а йдуть далі й далі, найдальший кут саду, де стоять поодинокі сливі хруставки з поопсиханими верхами, і де на розіб гіжа височий здоровенна косата береза, вся подобана дірками, бо з неї кожної весни сочить її цінний сік. І тут просто у траві обидва сідають, довкруги білі ромашки і сині дзвіночки. На них падає ранішнє сонце, у старого на колінах товста, у шкірній оправі книга. Старий читає, малий слухає. Ні, то вже не про Кошея безсмертно і не про Івана Царевича. Це дивна книга, Володько такої ще не чув. У ній про Бога, що ходив по землі, що говорив з людьми, що карав чи милував, про людей, що творили чудеса. Володько мало з того розуміє, Дуже мало, але єдине, що він вичуває, є то продовження того чудесного, що він чув з книг Василя. Великий, дивний, незвичний світ. І як добре, що дід узяв його за руку і повів туди у те інше неземне царство.